svo toje su ispoštovali blagoslov Boži i ostali tamo gdje ih je Bog sa blagoslovom osijao i to je veliki primjer za nas da tamo na onom mjestu u onom gradu u onim okolnostima situacijama i porodičnim i društvenim i nacionalnim ako hoćete Da ostanemo tu, da se ne plašimo, da ne bježimo, da ne pravimo neblagoslovene kompromise izbjegavajući nošenje krsta, nego da vjerujemo da je Gospod sa nama i u ovom vremenu i u svim tim situacijama pod uslovom da održimo blagoslov i da sačuvamo ono sjeme koje je posijano u naše srca, u našoj svetoj crkvi, I u svetoj tajni krštenju. I da živimo na ovim prostorima, po volji Božjoj, da živimo u vjeri koja ove prostore čini nebeskim i da umiremo kao pravoslavni hrišćani. I sigurno je, po obećanju Božijem, da ćemo i na dan opšteg u stati kao hrišćanih. A mnogo je vano braći i se se u stati kao Hršjanim. jer dok nas smrtne provjeri mnogi za sebe mogu da govore, mogu i da mive mogu i da budu prepoznati od obmanutog svijeta kao Hršjan. međutim, samo oni koji prođu test smrti i koji na dan okštek vaskraenju u stanu kao Hršćani, to će i na naslednici carstva nebeskog, carstva hrišćanskog. Vjerujemo i da su i stara Cava, i mati Katarina, i otac Zaharije živjeli takvim životom da su sa tim blagoslovom umrli, svojom smrcu i nama dali veliku pouku, životnu lekciju daj Bože da i mi umremo na približno sličan način I zajedno sa njima i sa našim svetim ocima na dan opšteg Vaskrsenja dočekamo Vaskrsloga Boga i spasa našeg Isusa Hrista i da sa njim uđemo u Carstvo Otca Nebeskog i da u svjetlosti Duha Svetoga živimo i vječno bogaženstvujemo. Amin Bože Amin. daj.